Goa, estara kongriña, orain dudangaitza horrek era giña, irtete kongriña, estara kongriña, orain dudangaitza horrek era giña. La rumba ta guernola, ala tengaitzuen. <tos> baina guk gaur gomendio batzuk emango ditu. Gomendiorik onena badaki zuolare zein den. Eta esango dira zuorain A jerekiz izatea dela, gomendiorik horrena Eta eh? eukesan duz Hori norka egiten duenekan Eta eukesan duz Uzdezagun, uzdezagun, ez dagoen ez dagoen Eta akoazen farmaziara Farmaziara? Ai, ajea, pa, ajea pasatzeko jende asko Joaten da bertara erremedio bila seguru nago, horretaz Bai? Eh, bai, bai, bai Aukera esango da gainera Farmazia botika tamen zatu, bai? Lekiteko arri eta botikan egin godu galdera hori eh? Lekiteko botikan aurkituko dugulako Eukene el eta Eukene, eguerdi hon. Hola, eguerdi hon. Zuek, ba, dituzue, eh? Alde zaurretik neurriak moduko gauzak? Ba, hi, hotendira. Hotendira, holako, pastille batzuk, eh... hori, gibela pizkazaintzen zaintzen benak, bedarrakin egin ja. Baina hori ze hartu behar dauk aukene, A aurretik, A aurretik. Ez du balio ajea izan ondoren yes, yes, ez da, edo yes, parran yes. degin ondoren hartzeka ez tu balio. Ez, ez. Lako bedar batzuk izaten dira, gibela protejiteko eta gero vitamina bebe bai. Zorretzen eta, dago... euken ez ezaten dira zu, jendea joaten dela hoien bila, pentsazuz, bueno, gaur igual pasako naiz, eta badaz emaiazu emaia zu gibela babesteko botika hori. Ah, hori ze, bai. Pizkat, hau beto pasateko ajea. Ez da, eukitzen horren beste, hori izaten da, berintzat. Egi alda hori. Ha, ez dakipa. Zuk ez zuin ezfroga egineuken, eh? <risa> <risa> ez. <Es>. Ez. <risa> Haizu eta ondoren erako badaude, esan dibuztu, haurretik hartzeko baita ondoren bai, erako zerbait badago. Bai, horten da, bueno, hau, sintoma guztiak izaten dizel ez, ba, buruko mina, eroztogon magoko mina, ba, gehen eruten dabeen atira, orizian algezik guak. Ba, buruko entzeko, baina zan bihartxaten dugu, ba, aspirinak eruten dabe gehenak, baina esan bihartxatot zau, ez hartzeko azpirinarik azidua isaker aia orgalkola peyaminju utsen da osomaoko Muko zi, ordua nobetu isaten da, para zeta mola, eropiskat mingitxio txenda bena batzuk. Eta Pero, zueke alakoaren e, bilagatornari bere alamaten diozuetankera duen, ba, ez dakit, e, bisajea edo begizuluak ikusita. <risa> bai, bai, bai, iarri, iarri jan egoten da. Hor, <risa> eukene, badaude mm, ez dakit truko ez edo, eta hor aipatzen da adibidez, juerrega egin, parranda egin, oera, <risa> sartu aurretik, aspirina bat hartzeak ikera garritzko mehore egiten dio labati. Ez, Bueno, baize, eh, alkoholak etxenda bento oxidadia esaten da, bueno, prozaglandinak eh, gitxutzen dira. Tarruno, lako aspiriniak prozaglandinak eh, gitzitzuten dituzel ez, bai alda guen, eh, zeho zer. Baina, hobeto esaten da, <laughs> kontuz, zera. Oza, sea, ze mateta gildira hoeran, aurreko gunean, toxicidadia gitzia hor da, gitzia da gaje da. Uhum. Eta zuk esan dizuenez, eukene, jaue gutxiago izatekore, ere aldez aurretik bada botika ba zuek saltzen bai. duzuena. Bai. Eta horren bila jendea zetozten da asteguratarian? Bai. Bai, daia gorduko, pero <risa> asteburu <risa> ero. <azteburu bariakutan>, ero... <risa> Beraz gaur arratsaldean ingurutuko da norbait. Bai, ia ja preparako da sentzia. <risa> <risa> <risa> bueno, a la eh, ari buruz eitz egin dugula gaur. <risa> eta <risa> emaizki zu eskumena gure parte zeukene, askerik asko. Vale, Zeuri, agor. <risa> Bye. <laughs>